سلم على اشف العملية اوول المرسليلي سيد ونبينا محمد وعلى عليه وصحاب جمعين الله رب العزاب ز د خپ کتاب په لغد د عربي کنااز ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون بیا پیغمبرم برم اخیری د عربون را لیګل دی دتی وجنا یو طالب العلم چې د کله د علم اراده لري نو د پاره لغه د عربی اځ دکو دا ډېر لازمی او ضروری دی غورا نصوص شریعتیت نصوص, دا شرائط، شرائط، نصوص, نصوص مطلب داده ده شریعت دا, دا, دا عبارتونه و سلام قران شو سنت شو دا قران او سنت چې ده اول خبره پدې کې ده دا, قرآن دا قرآن چدا موږ ترارسی دلی دی نو سعید کی سینې په دې دارات مل <سؤال> څنګه دویم دار د دې الفاظو د قران او د سنت مانا صدا سینا سنا دې سر او مانا یې سره نقرران خو په تواتر سره ثابت دی تواتر دی تهویل کېږږ چې په هره زماه کې دومره خلکو را نقل کړړی کی چې د غی را مواله په دروغ بانې ممکنه نه نه نو کې کی خوبونگ داس نشویلی چه دا آیت سشه ده سیده او دایت کمزور ده او دایت دروغ دروغ درغ درغ قرآن خودتول سیده حدیث دی پیغمبر دی نغیی که بواییو چه دا حدیث سیده دا کمزوره ده دا چه تزانه جر کرده نو یو سند ته کتلی تازه ته خبره دویم د دې ټکی معنا لټول دی چې د دې مقصد څه دی معنا ایسه ده زه درته آسان دا خبرې سری چې ګرانه کم نو بیا په ننوبوي گئی کله چې موږ د یو ټکی دلالت او معنا لټاو طبدی کی مونږ سلور علوم ته محتاج یو چې تته یو ټکی په مقصد ځان کم وي کې په معنا ځان پېکم دا ټکه به استعماله سم جا حکم څه کې به استعماله مو سلور علوم دغه طالب ته علم ورته محتاج دی یو توې لیکي علم المعجميه یا علم العلم بيدع علم له شپدي یہ کتد مفردات او معنی از دکہ که ما درت ویلو غنا تجید په لغت کې څه ته وایي په لغت کې څه ته وایي تامو شوایو د لغت کې څه ته وایي لغت کې څه لغت کې څه ته وایي دا لغت لغت لغت تیت ویل <سؤال> کې علم معجم معاجب زن ته کتابونه دي په دې کتابونه لیکل شو چې تد یو ټکی اصلي معنا به معلومه لکه مثلا یو ټکی در تو سره القران کریم کې الحمد یا رجد حمد به معناي رب چې د رب به معناي العالمين جد عالم بسماناي الرحمن بسماناي قبل اصلي اصلی ندید په کتابونه دي کې لشوې د هر ټکی معنا پکې ده, ده ها ندید تا ا علم المعاجم مهم دي ځان ته کتابونه دي لکه قاموس ته نو ته چې د یو ټکی اصلي معنا لټې نو علم المعاجم ته بلل شي صحیح شو صحیح شو ها بیا جته دا ټکه په جوړو سره د هریو ټکی د جوړولو خپل طریقہ دا نو غي د بار طالبان علمي صرفيز دکئ سيز دکئ علمي صرفيز دکئ د ټکی د جوړولو طریقې په صرف کې زدکی د ټکی معنا په کمزه کې معلومېږي علم المعجم کې معلومېږي بیا دا ټکی چې راځه mesti نو دینه جمله جوړه شي ها لکه تاسو زو زدوکور مدرسې ته نزو د کور نا مدرسه ته دیوټ کول خبره جوړ شو خبره ترجمه لوي خبره د عربی نو جديده جمله جوړه شو د مقفه مفرد لفظ تاسو به پېژنئ چې مفرد څه توي جمله یو ټکی ته مفرد وایي چې ټول راجم شي او خبره ته جوړش بیا ورته جمله وایي د مفرد معنا دي ز د کول علم الماجم ته لاړې د مفرد د جوړولو طریقه د کولونو صرف مطالعه دي جوړ د کو معنا په پېجاندا سي مفردات راجمه شول نه جملات جوړه شو اوس جمله کیسه دی شه دی په جمله کې دوه خبري دي یا دا جمله چې موږ جوړه کړه سي موږ جوړه کړه کغه دویم ده دويم دويم دا جمله پسته معلوم کوم ن جمله می صحیح جوړه کا کا غلط هغه جوړه کدی د پار علم نحوی دا جمله می زئی استعمال کا غلط زکه می استعمال کا بی ځای می سوکو گزارو کو ته دا دا د علم البلاغت خبری دي علم البلاغت کې تب خبره دا سې طریقې سره دخلی نه راواز چې مناسب نصب څه شی مقامي, مقامي. نانا چې دیز اکناس تیو پا دیموسم کتوی یرخو چی دا پاکیمو سختیز لگو لے گا دوری وی نطول بدر بوری خاندیجی دا لیونی لوگا تا دیموکی مناسب خبر الواد تا شیدی شیدی شیدی شیدی شیدی شاک جمع دیتو سوی الواد په با او خپلا میں اونک وڑا <متلا> او پا مرگرو میں سکر قاجی قاجی لگا لگا کلام د عربی کې د اربای کی ترتیب ډیر ښه ښه د عربی دا کلام چې په دې کې یو یو ټکی یا پکې جملې ټکی د مفرد وای او چې پور خبره یې تاسوي جمله نو مفرد کې یو ته معنا ته محتاج بل د مفرد جوړولو ته محتاج نه چې معنا یې لټه ته بل چمو فرده جوړولو طریقې لته المسرف بووي او جمله ته دغه له جوړه کله پوره خبره نو وګوره چې دا جمله مې صحیح جوړه کړې که غلطه نحوه بووي او دا جمله خو جوړه شو خو استعمالوم به کمزې کې علم براغت بووي کنه پويګې نه جوړو پوي نه شي ابو الاسود سود الدؤالی سے بویددی بنیادی خددی علم نحوی را جواب ور کو ور نه زم ما خدا مقصد چې دا مقصد دینونه لا ټکه بلې داسې لګی کنه تا خدا ټکه غلط وی نماز جواب ما احسن السما ما احسن وي <السماع> ما. ما. ما. ما. ما احسن السما ما ناس ده کوم شید د جدا نو پلار ور تو نجو موه موه سترغه استکړه هغه ورته نه نه نه زمادا مقصد نو زما مقصد دا چې د اسمان سوب راخ کولې وې مو ته پوس نه ده کړې نو بلار ورته احسن موه یا احسن ما احسن السما وینه شوي کړه د نو او دنی د دا نو او دنس امر फरक شو احسن ما احسن السما ما دا دادا دا اسمان چا خایستا <سفحة استقره> او دا ما <مان> احسانسا ما, ما مانا دا <مانادا> سمرخ کل <مان> اسمان دے؟ او جگنا <مان> نواغو یہ علم تا ضرورت تے چی دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا خلق احسان و احسان خوبی جدی گا علم نحو ایجاد شو لگ لگ لگ لگ لگ لگ لگ لگ لگ عدی رضی اللہ انہوں کو اغوار توجیو علم جوڑ کا علي رضي الله عنه ورت ده نحوي تنحو علم جوڑك علم نحوه تقصد كداسي علمك النحو نحوه نحوه مختصر خبره داغه واه چې دديده ایجاد ايجاد شوی چې خلک په کلام د عربی کې غلطي دیل هم رزي له نو څخه کتل چې غشي وشتن او الفاظ یې غلطه وله ته هم رزي له نو ورته وې دا تاسو چې غشي ولې نه مخه غطاشې دا دومره خطرناک خبره نه خداجبي چې مخه غطاشې دا ډیره خطرناک خبره د چې به خدای د ډېر حدا چې په الفاظو کې غلطيږي نه په زینوي نو په زینيوي الحمد په زیندوي دا د غشي د خدای نه څه شي خطرناک خبره غوا دا تاسو کتاب چې مخه ته پروت ده اصل کې نثر. نثر نثر نثر دي چې نظم نه خدای خدای نظم نه کنا شعر نه شعر نه چینه وغه تاسو نثر خدای او بل عالم نو دا ناظم څه کوم ده بیا نو دا نظم کیو لیکلو طالبانو تبسان شي دا اصان تیا دا بار چې کله چه کالا دی نحو ایز دکر گنا نطبا بیا غلطی گنا کتانا اوچا تبوزو کچه الحمدللہی الحمد والنالي الحمد والنالي لله لله والنالي فتا تبتا نشتا كغالتا مش در تبتا نلاي تده دا طول خبرنا بتبناحوك خبره چه کم زيك فتحا ووام کم زيكي کسرا ووام و کم زيكي, زيكي؟ ضمّا فتحا قسرا ضمّا تاسو سمويلشه دارنگه ابو الاسود الد علي س کس نواور دغه ان الله برئ من المشركين ورسوله هو د معنا یې ده الله د مشرکانو نم بيزار ده ال عياذ بالله د پیغمبرنم بيزار ده د دی و جن دي علم تذروت چې خلق په جنی نو غلطي بنکه په چې دي پی جند نو غلطي بزان څنګه بچي وَيُمَرِّزِ الْأَنَامُ <سؤال> بِتَعَلُّمِ الْعَرَبِيَّةِ <سؤال> فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ عربیته دکې دستا سو د دین حصه ده دا زبر شنه دستا سو دین حصه ده جنه او شاعر وای من لسان الکلنی والمرء تکرمه اذا لم يلحنی واذا اردت من العلوم اجللها فاجللها نفعا مقيم اللسنی نحو جمدا يصلح دا سئکی من لسان الکلنی دا غجبې دکان الکن سری ته و چې جببه کې ل غو نو نح دغې سرړ جببه ډیکي وال مار او توکرري وه اضله می الحانی او طب د سړی عزل کې چېغلط ږي نه د سړه چې په خبرو کې نه غلت تېږ زې به د هغ زی دي وإذا من العلومي اجلها ک ما داې غله می زدهکه چې غړره ف د من ععلممي ف اجلها نفعن مقيمل <تسجيل> اللسي اغا ال مزدهکه چې غجبې غئ دجب کمې لم غ الم ناحو تجو منې غ الم نحو او تجوید او بل سر داې روان علم نحو نه ده ده تش تجو نو ان کوتکو ت. پو نه شی کو تک ته غا چې نه خو د نادایسته د کارت سره د باع علم القراءه ماشر وبعه مو په نحوي اقصر من شبر شبر په باذ خل کو جمع او په نحوه کې باع نه باع دي او یا ربيكي باع په کې دلیش نمکم ده حاجی علم قراءات علم تجوید و علم. علم نحو دا پا ابتدا کې ابتدا که یو علوووو تاستماد تجوید تجوید تاریخ کدا خبره کرده چې چه چه تجوید مستده او نحوه مستده ده بلاله لازه ابتدای خبری دی کتاب چه کلا شروع کرن بس بیا به اسانی خبری خبرې دومر لک در پوشو ای پیشو ای پیشو له نحوه خلاص داد کنه د پاکستان عربیه ټیک فتحه په پپلځوي کثرمه په پپلځوي دوماوه بې ځای بنوي دحر د هر کلمې اخیری ټکی بسې ویب مع دلیل <سؤال> بسوي تذي دي نحو ديري مانا گاني دي با کلام د عرب کې نحو بمانا ده قصد زر لکه لگتو سوي نحوتو معنا ما قصدوكو ارادة ميوكا نحو بمانا د مثل زر امراضي فسته سرا لگتو سوي نحوكا نحوكا معنا صدا؟ مثل قصد اپشان نحو بمانا د مقدار زر امراضي نحو په ده مقدار لګوتو وسو د تمی د یو بوجای په مقدار غنم ورکر ها, ها نو فی نحو لفظ رازی ناحيه په معنا ده طرفم رازی نحو په معنا ده نوع امرازی لګوتو وسو د دیشي د پاره 15 نوع دي نوع مقصد اقسام لغتوی ته او ننفسو قسمه بنځه ان یو زمان نحو به نوعی رازی په معنا دا بعضو سره رازی لري که توسوی بعضی د دیشینه داسید او بعضی داسید او بعضی د پالنه حل فزر رازی هر حال نحو هو قسم ما نذا <دا> ودي علم <تصفيق> تشاوک مخکینو علماء وقصدکو او ودي علم اجادسکم فیکو با استلااد علماء ودې فن کې نحوه ستوي دغه نحوه تعریف ده دا یو علم ده پس اصول سره شپا د دهار کلیمی اخیری حالت بیانیگی او معلومیگی یو یو کلیمه الحمد ده کلیمه لام ده کلیمه الله ده رب ده العالمین الرحمن ده یو کلیمه ده تو دیتا کلیمه ولی ده ده اخیری تکی بانی بس وائیو المستقیم بوایو که المستقیم که إهدنا الصراطب ويكا الصراطك الصراط هيشو اللذين ذكا اللذينك اللذينو انعمت ذكا انعمت ذكا انعمت غير ذكا غيرا كينا شو نبنا كي يود حري كلمة أخيري حركة معلومية او دوين جملة بسن جلدها معلومية جمله دی لو یجد راجمه کې دا جوړه کې وخت درته وي جمله نو هر کلمې اخیری ټکی کوم حرکت وایي فتحه ک جمله بسنګ جوړه و یو یو مفردات ټک په شو قال عبيد ربه محمدو الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذل منظومي تسهيل منصور بن آج لمن أراد حفظه وعسراه عليه أن يحفظ ما قد نثرا والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل قال عبيد ربه <تصفيق> وليدي عبيد ربه او ورونکی غونته بنده د خپل رب عبيد معنا ساده ای <تزانة> ای د ځان جذيبه ای ورکه غونته بنده د محمد ابني ابا حمزه د بیا په مات او بیا با دانش محمد شنو ]RIGHT می محمد, محمد, محمد دے دے دے دے دے دی د کتاب ولن سره محمد د سوې الله فی کلل امور احمد زد الله پټور او کارونو کی حمدنا بیانوم زره د الله نه مصلیان علی الرسول درود و یون که پیغمبر د الله المنتقى معنا د المصطفى چې ورکړې شویلې ای منتقا مصطفی مجتبى مختار تدې ټول یو معنا ده ورکړې شوه صحیح شو در ودویور ګمپ پیغمبر د الله المنتقا چ ور کړ شوې و آلې او په آل پیغمبر معنا تابعدارو د پیغمبر باندې او صحبه او په صحابه کرامو د پیغمبر غوی تقا چې خاوندان د دا تقوا تالله نه یریدن کیو تشل لفظی معنا تا ما ته ډیر گرانی دا سبق دا طالب چې په هر څه پوهه ما مو طالبانو ته ورې دا کتاب آی کی به در سره نبار برابر خبرې به آسان ها متشه معنا لفظی تاسو پوهیئ لمن اراد حصوه داده بارا داغت و بعض فالقصد بذل منظومي و بعض اوصد او صلات او سلامنا بدر دي حمدنا دو نظم سرس شهيد نظم كتاب زما قصد دې سره شې ده تسهيل منصور ابن اجرومي آسان یاد د اغه منصور منصور څه ته وایي نثر د نظم یو منذوب چې بشیرن کیولیک کتاب بل منصوري چې شیرن کینه لیک وي زوام چې آسان چې اغه منصور د ابن اجروم څخه اصل کې دا کتاب ما درته وی نه سره د چا د ابنی د ابن اجروم سیب نبيات سکو ایا خو نه لګوي ته سالر کته ستوونه فلګه ورشه ده په خبره پوښیږي دا کتاب اصل کې نثرونو د ته نظم جوړ کوو شعرونو کې ولیکړو ماغه نثر شیعرونو لوواړو نو دوی ما دې د بارداو لیکلو چې اسان شیغه منصور د ابن اجوروم څخه هغه ابن اجوروم څخه ملي کلو دا غنوم امام ابو عبد الله محمد ابن عبد الله چې مشهور په ابن اجوروم زرا دا اسانولو د چا لپاره لیمن اراده حفظه ته بار دا غا چا چوسه اراده لري د یادولو د دې نصر قنیه د کینه گراني او نظم اساني ته څومره منزومه یاد کیږي د پار دا گا چا چا اراد دا لدی خفزو دیادو لدی و او گرانی پا دبانی ایحفظا دا چا دا یاد کی ما قد نو سیرا اگا چا اگا نصر ده شاہ تا چا دا نصر یادو لگرانی نو ایغد پارا ما دا نظم کو نویز قو یاد که که که که سانت در تمیلاو شلاو شلاو شلاو شلاو نشوائی نشوائی علیکم بده والله استعين <تصفيق> اعوذ خاص د الله نه د ظلم نه د بلچانا في كل عمل بهر او عمل کی الیه قصدی بی الله تقصدی زما نیت صرف دی الله تعالی قسم ما چې کوم قصد تونیت کړ دا صرف د الله په اړه وعلیه المتکل او بدی الله ما توقل کړی دی دا منصور چالی کلے و ابن آجور روم سے بلی کلے او دا ابن آجور روم سے پاگا وقت کے وفاتشے ویدے پاگا کال فکم کال چه ابن مالک سے بفاتشے ابن مالک سے بلوی نحوی دے لوی نحوی دے اتاو چکلے نحووائی بیاد آغا لر نحوی دے لو دے بس اغا ابن مالک سے بلوی سڑے یعنی اتمہ سدھئی کرے افاد شیبادی بستے بستے هل کلام وما یتعلق منہن بسباؤ وائل بان کالک کالک